Començaria amb la presentació del llibre eh? agraint, agraint en primer lloc que hagin pogut comptar amb la presència d'en Josep Rola que és el protagonista d'aquesta biografia d'aquest llibre que presenta avui la Fundació Irla agrair-li molt perquè és un honor que ens pugui acompanyar i poder-lo tenir avui a Figueres en aquest acte moltíssimes gràcies senyor Rola i a tots els que ens heu volgut acompanyar avui Comencem eh, explicant-vos que presentaran una mica el contingut d'aquesta biografia, en primer lloc l'Albert Està, després intervindrà en Pere Bosch, en, en Francesc Marco, que és l'autor, ens explicarà una mica el contingut del llibre i tancarà l'acte del Josep Puguet com a president de la Fundació Josep Irla. Comencem amb l'Albert Està, que és el historiador i llicenciat en Ciències Polítiques. El llibre que avui presentem veureu que hi han citats tres estudis d'ell eh, que surten en el llibre, que és l'Empordanès, un intent de normalitat cultural en el primer franquisme, la Figueres a la postguerra i l'Empordà Republicà, i ens parlarà eh, l'Albert, en Josep Raola i la seva vinculació amb Figueres i l'Al-Empordà. Passo la paraula a l'alcaldable per Figueres, Albert Sestat. Gràcies, Cristina. Gràcies a tots els aquesta nit és un tipus que s'ha d'arribar necessita per una mica més alt o del A em troba, normalment. Efectivament, em passo a fer perquè com passar 15 dies bon passant, el eh, llegir, eh, que no ho coneixia, vaig llegir, va passo que l'Occés m'havia citat en no tres sé, treballs meus al voltant de, de les fiqueres, del franquisme i de, de la transició. No? Aquest, eh, aquest llibre en el fons és una oportunitat que els dones eh, frances poden homenatjar amb aquesta veu catalanista i d'esquerres al senat espanyol, com títoles el llibre és una oportunitat per homenetjar per reivindicar l'obra de, de la figura política de, eh, del senyor Raola de Josep Raola de, 95, de 96 anys del servei d'aquest de, país, de Catalunya de l'Alcordà i dels valors de progrés i de totes les republicans especialment això és, que penso que és una de les coses que ho distingeix més ho ha fet en moments que no eren fàcils per molts de la seva generació de recepció, però que en un moment determinat, quan la transició, quan aquest país sortia de la negra nit, del franquisme, va acceptar treballar pel país. Comprometes a treballar pel país seguint el, el, la crida d'Esquerra Republicana en aquest moment per treballar. En aquest moment estàvem vivint i eh, treballant a Barcelona, treballant bé per formar els seus orígens com a un cordonès creix, com a un cordonès d'origen de convicció i de talent, de terrenar, i va estar set anys en el senat espanyol, treballant no només per les idees nacionals, en un lloc difícil, com és treballar en la llei, en aquelles circumstàncies, sinó també, com deia abans, com a un cordonès, treballant per aquest país. Jo destacaria, i ho podeu, llibre, ho podeu llegir pels que teniu al llibre posteriorment, i ja jo destacaria dos aspectes de, de, de les relacions polítiques, en certa manera, del de senyor Reola amb el portà d'aquest moment. D'una banda, ajudar a treballar, a col·laborar, per millorar les comunicacions amb algunes lleis, amb alguns països costaris, les comunicacions a nivell d'estructura de l'emportada, de, de carreteres, especialment a la zona del nord amb la Catalunya del Nord una mica com primer pas per relligar vessants dels Pirineus que han estat massa gens separats i que això encara ha i abans l'Augustava comentant que potser el TGV creixerà la manera en el futur de connectar-nos més ràpidament a la part de l'Augustia l'únic perquè en aquests moments tampoc era fàcil fer aquesta feina i un segon nivell, com podeu en el llibre té tota la feina que tampoc era fàcil perquè era priori en aquell moment i fins i tot moltes esquerres i més neumàtiques no, no s'atrevien a fer que és defensar els espais naturals uns valors ecològics potser van de l'edre però que no els neumàtics defensar defensant per exemple la necessitat de la deputació dels rius de mirar els rius de mirar el paisatge no només com a bé eh, paisatístic i turístic sinó a més a més com a necessitat mediambiental i per millorar tot el que és l'agricultura empuronesa com a economia defensant els valors de l'agricultura enfront de l'especulació immobiliària del fetisme tardà tot i que no oblidem que a vegades moltes de les grans d'esposes que s'han fet, fet, posteriorment a la democràcia aquests dos nivells d'actuacions que podeu veure en llibre són els que reflecteixen o, o l'acció política més clara que es van fer aquells anys a través d'ell en el senat espanyol però jo doncs ens seria una tercera decisió tan important que és el que ha suposat per tots els que hem sentit propers i competisses de les idees catalanistes de l'Eició Nacional de Catalunya i lesquers, que és aquel marcar un horitzó, marcar un compromís vital en tots aquells organonesesos que ens hem sentits doncs, aquestes idees. Jo penso que molt el camí que s'ha fet a nivell català, to de la comarca és gràcies a persones com ment el seu compromís. la política no és, només les persones concretes que estan al capdavant no només els polítics que tota la gent al darrere però sí que aquella persona que està al capdavant sobretot anar a Madrid no és un lloc fàcil penso que el l'hem d'agrair hem de commemorar eh, la seva feina feta i l'única cosa que queda per dir és moltes gràcies a la i per molt bé Doncs ara de passar la paraula a un dels membres del jurat que ha decidit doncs, que aquesta obra sigui becada per la Fundació Irla que és en Pere Bosch, els coneixeu per la seva tasca com a diputat al Parlament de Catalunya per Esquerra ell també és llicenciat en Història Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona i va ser alcalde de Banyoles del 99 al 2007 així que Pere temps la paraula Bé, Bona nit a eh, tots i a totes en primer lloc eh, el senador Rahola i a tota la seva família i a tota la gent que ens acompanyeu. Mireu, fa dos anys, el 2013, vàrem tenir una, un gremes complicat perquè estar un jurat i decidir entre diferents projectes doncs és sempre complicat. Eh, la persona que al final doncs, va resultar com doncs, a la guanyadora de la beca i per tant a la qual hi vàrem fer confiança una persona que no tenia un bagatge extremadament llarg com a historiador de fet de 25 anys era la veritat dels que tinc dos que tinc jo i per tant no teníem o a l'hora d'avaluar per què donar-li la beca doncs no tenia un bagatge com el que podia tenir altra gent que aspirava doncs també a la beca el que passa és que tenia altres elements que ens van fer convèncer de la necessitat d'acostar-hi i voldria explicar-los perquè em sembla que avui amb dos anys de perspectiva i per tant després de veure la seva feina, podem avaluar si realment l'aposta que vàrem fer fa dos anys va ser encertada o no va ser encertada. Jo crec que vàrem avaluar, entre la gent que estava mesurat, dos aspectes que eren interessants de la seva proposta. El primer, el més rellevant, és que era una oportunitat, i ho ha destacat el que espero que sigui el futur alcalde de Figueres, una oportunitat de fer un homenatge a una figura d'Esquerra Republicana, una figura d'aquest partit, una figura de l'Empordà, i una figura en definitiva que ha marcat la història d'Esquerra Republicana de Catalunya. Jo crec que, més enllà, diguem de que puguem tenir aspectes positius o negatius, els partits polítics han de tenir, igual que els projectes, igual que les ciutats, igual que els territoris, han de tenir referents. Jo no sóc una persona, diguem-ne, que, que tingui jo aspiracions de lideratge, ni que m'agradin massa als lideratges, però em que els partits han de tenir referents, persones que aportin valors, i que tots plegats ens hi puguem mirar. Això necessita en les ciutats, necessita en els partits i, en definitiva, necessita en els projectes polítics. I, per tant, aquest projecte, aquest llibre, era una bona oportunitat també de d'homenatjar en Josep Raola i, per tant, en certa forma, el membre del jurat ho vam assumir com a tal, com una proposta, com una oportunitat per homenatjar-lo. L'altra proposta era també, o l'altra repte, o l'altre aspecte que varen valorar era el fet de disposar d'una biografia que ens permeté resseguir una història, una part apassionant de la història d'Esquerra Republicana que és un partit que jo a vegades que és una manera de miracle perquè és un partit que a principis del segle XX, durant els anys 30, fos hegemònica en la societat i avui torni a aspirar a ser hegemònica en la societat és realment un autèntic miracle de la civilització doncs aquest llibre ens oferia l'oportunitat de resseguir a través de la persona de Josep Raola una part molt important d'Esquerra Republicana una part en llums, una part d'ombres però en una part eh, important d'Esquerra Republicana. La biografia és un gènere, i això Albert Estart i altres persones historiadores d'aquí ho sabran, un gènere que sempre ha estat o tradicionalment ha estat bastant demostrat. Sobretot venim d'una tradició marxista en la qual la biografia era vista doncs, com una part molt secundària. I jo vull reivindicar-la i vull reivindicar que a més a més han tingut persones que han fet molt bones biografies en aquest país fa alguns anys ha deixat Pere Anguera que jo crec que ha fet una de les millors biografies del General Prim però tenim moltes persones que han segut conrear eh, un gènere que realment si s'utilitza de forma adequada és un gran gènere no només per fer un homenatge a la persona sinó també per aconseguir una cosa que jo crec és molt important i que en Francesc Marco ho fa de forma excel·lent que és aconseguir que a través de la persona puguem també dialogar amb la societat o sigui, en definitiva, en Josep Roga és una excusa per entendre què passava a Esquerra Republicana, per entendre com era la vida d'un senador als inicis de la transició i, en definitiva, establir un vincle, establir un diàleg amb el també és establir un diàleg amb la ciutat. I, per tant, això fa que una biografia que podria ser aparentment doncs, singular i aparentment centrada més en una persona sigui també una coordinada per seguir una etapa fascinant de la nostra, de la nostra història. I també un altre, té un altre aspecte que volia remarcar, i acabo, i que a mi m'agrada molt els llibres d'història i és que els llibres d'història tradicionalment els que som d'història doncs no acostumem a fer però quan et ve al davant un llibre d'història ostres, això és una cosa bastant xefaixuga segurament mal escrita a mi mateix m'ha passat algunes vegades que compro algun llibre d'algun company historiador comences a llegir i pràcticament l'abandones aquell llibre és un llibre que tapa que està ben redactat, que està ben escrit i ho trobo que hem de posar en valor i a més a més un país que hem tingut una gran tradició de persones historiadores que han sabut redactar molt bé des d'en Vicenç Vives, fins a Ferran Soldevila, fins a Rubí i Bergiri... Persones que han conrat la història des de diferents metodologies diferents... Des de diferents perspectives, però que han sabut redactar bé... Jo crec que val la pena posar en valor que avui el treball que tenim... És un treball que es llegirà de forma mena. Perquè la història ha de ser rigorosa, ha de ser objectiva... Però ha de ser també molt amena. Per tant, des d'aquí voldria felicitar en Francesc Marcos... Jo crec que va fer, ha fet un bon bon treball... Felicitat també el senyor de i crec que té avui en aquest llibre un molt bon homenatge que li fan Rahola, però jo crec que segurament li fem extensible a tota la resta de la gent d'aquesta sala. Jo crec que la frase que a més a més ha tingut l'encera de posar al principi, i acabo amb això, em sembla que sintetitza perfectament el que és el trajectori de Raola i el que voldríem tots plegats que quedés en el nostre pas per qualsevol projecte polític. Diu, jo crec que el més important, i això ho diu en Josep Raola és Catalunya. I en aquest sentit he esmarçat els meus millors esforços durant tota la meva vida. Això, avui dia, probablement pot semblar que no té valor, però dit d'una persona que ha conegut períodes foscos, períodes grisos, realment en té molt. Jo crec que és un bon homenatge i espero que tots plegats no només sabem convertir aquest llibre en un homenatge al senyor de Rahola, sinó que també sabem convertir la seva aspiració, l'aspiració de llibertat d'aquest país, en el millor homenatge en ell, i en tota la gent que ha lluitat per aquest partit polític. Moltes gràcies. Moltes gràcies, moltes gràcies Pere. Doncs bé, ara és el torn de Francesc Marco Palau, que és l'autor del llibre Josep Rol on veu catalanista d'esquerres al Senat. Ell és tarragoní, com deia en Pere té 25 anys, és historiador, licenciat en Història per la Universitat Rovira Virgili, i màster en Història de Catalunya a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha realitzat un estat acadèmic a la Universitat de València i actualment és doctorant en Història, Comparada, Política i Social de la Universitat Autònoma de Barcelona. D'altres coses, columnista de premsa, opinador amb diversos mitjans de comunicació, publica articles acadèmics i de divulgació, i el que volem ara, Francesc, és que ens expliquis la gènesi del que ha acabat sent aquest llibre dedicat a Josep Roma. Passo la paraula a Francesc. Doncs, eh, bona tarda a totes eh, i a tots. En prou doncs, agrair la vostra assistència i també els companys de, de taula, no? la Cristina Alzina, l'Albert Ostard, en Pere Bosch, que és a tot també del Pro del Llibre, en Josep president de la Fundació Isla, i eh, també doncs, a altra gent com a director de la Fundació, en Pep Vall, que està al capdavant d'aquesta publicació i al conjunt de l'equip tècnic de la, de la Fundació Irla. Eh, dit això, jo m'ho voldria sumar abans que res doncs, en aquesta alegria col·lectiva no?, de tenir en Josep Reola i d'Espona avui aquí. Per tant, crec que aquest llibre eh, és un bon homenatge i a més a més, el fet que siguem a, no?, avui aquí recordant la seva trajectòria i per tant, eh, contents que, que sigui avui aquí el Cercle Esport de Figueres a pocs metres d'aquesta rambla, la rambla de Figueres, que de ben segur en Josep Reola doncs, ha estat passejant amunt i avall Tantes i tantes vegades, per tant, és un lloc, eh, és el lloc òptim i és, és, és el bon espai. Per Parlàvats de la genesi, eh, Cristina, diria que la genesi d'aquest llibre, eh, de fet, va sorgir eh, fa cosa de 3 anys, un any abans de, de la beca que comentàvem, i va sorgir de manera casual, no? com acostumen a succeir aquestes coses. Eh, comentàvem que estava fent història a la Universitat Ribera de Riviera Virgili, a Tarragona, havia acabat de, de venir d'una eh, estada a València, estudiant John Fuster, estudiant aquest catalanisme valencià que teoritzava el marc dels països catalans, i en aquí l últim qutrimestre de la carrera, amb una assignatura d'art eh, del segle XX, recordo que vam fer una sortida doncs, no, per d'exposició, d'art contemporani, no sé si vam al MACBA, alguna altra mostra, i allò que dinant després, doncs, parlant amb el professor d'història de, de l'art, Aig, que passó un tema o un altre, vas parlant i avan sortit, no? Sí a les sens vives, s'estaven parlant de les vives i vage acabava explicant-li el viatge pel Mediterrani, vage acabava explicant-li el propi del Raola a, a Girona, a Girona, l'Empordà, i ells en van mirar i em va dir, "Mai, jo el, Ra el Raola els crec una micaeta, eh? I no per cap altre motiu, sinó perquè els creien era el gendra d'd'enbreola de... de d'Espora, no? Cosa que vaixar de llavors i per tant també aquí una abraçada a l'Antoni Facedo, al professor de Sorial Art que taniem ens acompanya eh, avui a la seva dona, la Rosa Raola, filla del homenatjat i el conjunt de la família, no? El fill, i -la, la germana, la senyora Barcelona, la, la cunyada, la dona d'eh Frederic Raol i per tant, un abraçada a tota la família, amics coneguts del dels Raola. Eh, d'aquesta primera, no? eh, trobada casual amb, amb el fill del Raola. Uh, això que va anar madurant va anar madurant amb un arròs després a, a Fortianell, a la finca d'en Josep a, a Fortià vam anar pensant en el tema i finalment doncs, a partir de la bona feina feta també per la Fundació Ila, doncs s'ha pogut eh, materialitzar amb el llibre que tots teniu ja sí que que s'està començant a mirar ja les imatges i per tant doncs, jo crec que amb aquests eh, drons de feina feta no, de, de treball doncs, hem aconseguit el, el nostre principal objectiu que era fer aquest, aquest llibre eh, bàsicament el llibre és fruit de moltes, eh, moltes hores com el costum a passar als no? historiadors eh, en, en Pira Mòsia sap que realment són moltes hores de feina feta són eh, moltes hores doncs, no? de treball constant d'anar escrivint, d'anar revisant i per tant també doncs, el suport dels no? de meus pares en aquest cas no? de, de que em donen suportar la recerca, i, i també doncs, la meva germana, no? la Rosa dels Neus, que també és aquí, que tant en tant anava a dir «ostres, passa'm un paràgraf, passa'm uns capítols, on anem mirant, anem comentant, i anem mirant el text, i per tant, entre una cosa i l'altra ens hem anat eh, fent aquest llibre, partiu bàsicament de tres eh, fons principals, d'una banda la bibliografia, abans parlàvem no? d'alguns articles de l'Albert eh, Tastart, i molts altres i llibres, i publicacions, i documentació, per veure, no?, realment aquesta història d'esquerra de, republicana que repassem a partir de la trajectòria d'en Giorola doncs poder-la eh, anar enllaçant anar-la teixint a partir de la bibliografia a partir també doncs, de molt de treballs de maroteca anar recercant els diaris i en aquest sentit doncs, també la, la gràcia és que ens Giorola durant molts anys ha estat col·laborador de, de premsa en no? aquest cas també el en el diari El Punt, en els seus articles han anat eh, doncs, eh, transportant els seus pensaments al, al paper periòdic i per tant això també hem de servir per poder copsar l'evolució del, del seu pensament al llarg dels anys parlàvem de bibliografia, parlàvem d'hemeroteca i també, clar, doncs, les entrevistes no? les fonts orals, entrevistes al mateix Josep Rahola i entrevistes de persones referencials també de les comarques de Girona que ens han pogut donar doncs, el, seu, el seu punt de vista sobre el personatge. No? Ara penso en el Joan Vila, ara penso en el Marcís Olivera, que també ens acompanyen avui... Per tant, gent que coneix en Josep Rahola i que tenia ganes doncs, de poder opinar, de poder dir la seva també al voltant de, del personatge. I totes aquestes fonts, aquesta bibliografia, aquesta biblioteca, aquestes entrevistes, les podem anar reseguint a partir de, de, de la pàgina, que anem bastants a partir de les cites, a partir de les referències per saber no? qui diu cada cosa per saber qui va opinar en ell trobem eh, en moltes ocasions doncs, reflexions directament d'en eh, Josep persona i altres doncs, entesoles gent que parla sobre en eh, Josep Rahola d'altres eh, perspectives més globals al voltant del partit al voltant de l'evolució del catalanisme d'aquestes eh, darreres dècades etcètera parlant com dèiem en aquest llibre el que hem volgut bàsicament és fer una obra rigorosa, això és el que no, teníem molt clar des de la Fundació. Unem una obra de rigor acadèmic, científica doncs, dins del camp de la història i per tant doncs, amb tota mena de detalls acadèmics, no, diguem-ne i entre d'altres, jo el que voldria destacar, perquè no en tots els llibres eh, ho trobem i això és que ens ha història ho, ho agraïm molt, no? aquest índex enomàfic al final, que això és, un, és importantíssim no? a fer el llibre vas mirant les darreres pàgines i estat de noms i pots saber doncs quin opinava eh, Jus Reola de Víctor Torres, no? per exemple un altre dels eh, referents republicans i catalanistes, en aquest cas de, de les comarques de Ponent o al voltant doncs, de altres eh, personalitats destacades esquerra, per tant posen-les jugant a veure quines opinions hi havien de, de cada un i quina raça tenien i com anaven eh, doncs, desenvolupant la seva política i també personal no? els pisoniers, per exemple o eh, tants altres, el mateix Fèdric Rahola no? que abans comentàvem, la raó entre els germans el mateix Vicenç Vives per tant, hi ha una constel·lació realment interessant de, de noms destacats del catalanisme doncs, de la segona meitat del, del segle XX. Si volíem un llibre rigorós, al mateix temps també volíem un llibre que fos amè, no? un llibre que fos un llenguatge eh, sensible, anè, que a la gent li pogués enganxar, no? com comentàvem abans, i per tant crec que ho que hem aconseguit, després no, d'anar escrivint, d'anar buscant la, la millor forma en cada moment, i sobretot el que no aconseguit és un molt visual. A això, si ho anar mirant al al volum veiem moltes, moltes, moltes fotografies que ens il·lustren perfectament no? aquesta vida també visual, aquestes fotografies eh, que tant van des d'un de, eh, punt de vista personal, de l'àlbum familiar, no? des dels eh, avis fins, a, fins al dia d'avui, passant per no? moments eh, com diran més de, de, de la llars, de familiars, com també polític. no?, eh, Parlant de meetings, estem parlant de mítings, de reunions parlamentàries, d'esquerra republicana, de trobades amb personalitats i, per tant, també les imatges ens ajuden a reseguir aquesta, aquesta llarga trajectòria de Zeu Rahola. Estem parlant de més de 176 pàgines, per tant, aquí tenim allò, molta imatge, tenim eh, moltes reflexions, tenim eh, realment un treball que jo n'estic molt orgullós, soc la doctora, per tant, suposo que també és normal, no? En aquest sentit, el que sí que veiem és que en aquests 96 anys, déu Unidor, do déu -do, la feinada que ha fet en Jófra I això ho veiem, això ho podeu llegir, això segurament també molts de nosaltres ja ho sabeu, però déu nhi la persona a si ser conegut, la de llocs on ha estat, la de reunions on es trobava en Rola, per tant, Déu-n'hi-do, aquests 96 anys, la feinada que ha fet i la feina que encara pot continuar fent amb aquest procés. I eh, el llibre, jo crec que el llibre eh, l'índex eh, l'il·lustra molt bé, si eh, ens situem a l'índex del llibre veureu clarament doncs, el que ens volíem referir, no? quan parlàvem d'en Raola, volíem començar sobretot no? per la Nisaga, perquè un cognom com el Rahola i un cognom com l'Espona no són cognoms qualsevol, no? són fruits d'una nissaga, molt vinculats amb un cultural, molt vinculats amb un polític, i és que de fet en Raola, Rahola eh, podríem dir que va néixer allà en un espai on realment les lletres, on, no, els arguments els idearis, d'on estaven molt i eren molt presons no? des del seu pare, en Valdí i Rahola, no? pare, en, Valdí, Rahola no? de en el seu moment el seu eh, tiet en Pere Rahola no? que va ser ministre de, de la Lliga a Madrid, per tant semblen d'una família que realment tenia vocació pel servei públic si a més a més d'això li sumem la mútua escolar Blanquerra, no? on es va formar en Jotx aquest model d'escola catalana, aquest model no? de renovació de pedagògica de continguts, de formes, que hi havia en els anys republicans, on feien que realment la trajectòria d'en Raola és fruit també d'aquest espai familiar, d'aquest espai formatiu i d'aquests anys republicans d'il·lusió de, dels anys 30. Malgrat això, doncs, com sabem tots, el 18 de juliol moltes coses van, van canviar, va venir la guerra, va venir el front, va venir la redirada, va venir també doncs, l'exili. En el seu cas, doncs, un, un exili breu doncs, va decidir tornar per no? poder reemprendre la, la fortalesa familiar, per poder doncs, eh, dedicar-se també al món eh, professional, però els 40 anys de franquisme doncs, no, no van perdonar ningú en aquest sentit eh, després dels 40 anys de franquisme és quan vindria a la tapa potser més no? coneguda d'en eh, Josep Rahola després dels 40 anys de, no? de represa, de resistència cultural de resistència política és quan en Josep doncs, ja ja s'endinsa plenament en el camp polític i s'endinsa plenament doncs, en la formació política que recull els seus valors no? els valors eh, d'esquerres els valors republicans i els valors catalanistes l'Esquerra doncs, republicana de Catalunya i és així com a la legislatura del 79-82 la primera legislatura en la que es rola doncs, és senador a Madrid doncs, forma part, com dèiem abans no? tant eh, matèries que s'escripten en gironines que ell porta doncs, al el Senat com les discussions pròpies d'aquí moment recordem que aquí hi ha legislatura 79-82 és la de la majoria absoluta de la UCD la legislatura del 23-F és la legislatura de eh, la LOAPA per tant, podríem dir que eh, uns anys molt intensos en què Junts Rola doncs, va estar al rebre de l'ou parlamentari de, de l'Estat i en Junts Rola anava a Madrid a intentar dues coses, jo crec fonamentalment a simplificar, d'una banda a intentar, doncs en aquells anys eh, democratitzar l'Estat modernitzar un estat que se posava que havia d'arribar a ser doncs un estat plurinacional un estat pluricultural un estat plurilingüístic no? on la diversitat eh, doncs fos eh, equilibrada i que tothom, on tothom pogués sentir bé a ser banda i de l'altra anava a Madrid a defensar l'autobarcatà, la d'autonomia i per tant a intentar eh, ampliar les competències eh, catalanes aquests dos intents però m'agrada la bona voluntat d'en Gerobe i dels diferents diputats i senadors Eh, republicans, ens fa trobar una paret que de fet és la mateixa paret que ens trobem ara i que ens hem trobat al llarg d'aquests 35 anys per tant hi ha coses que no han canviat eh, gaire en aquestes en aquestes tres dècades De Després d'aquesta primera legislatura ens trobem en la del 82-86 eh, en què és el torna de tornar, doncs, al Senat repeteix com a senador i si eh, abans parlàvem de la majoria absoluta de la UCD en aquest cas parlaríem de la primera legislatura de Filipe González, per tant m'ha sigut en aquest cas del PSOE i per tant també tots els intents que els doncs, fessin no? des de les files republicanes, des de les files catalanistes, des de les eh, files per tant doncs, de, de Catalunya i Senat en aquell cas, com abans havia sigut no? de l'aliença d'Esquerra o l'aliença d'entrenou es trobava amb la mateixa paret i es trobava la impossibilitat doncs, de poder desenvolupar tot allò que s'hagués pogut fer. Eh, com veiem, al llarg d'aquests anys hi ha molta feina feta, això ho podeu anar seguint, allò, intervencions al Senat, diferents eh, eh, propostes, debats parlamentaris, etc. S'estem parlant, per exemple, no? 82-86 moments eh, tan transcendents com els de l'OTAN, no? Aquella frase d'OTAN d'entrada no que finalment va canviar-se una miqueta i en què Jorora també intervindrà, en els drets parlamentaris al voltant de l'Aliança Atlàntica, per exemple, o altres temes, sobretot també no? gironins, que ara doncs, intenta enfortir les comarques gironines i crear doncs, estructures a la demarcació de, de Girona. A més a més del tema senatorial, que potser és, no? és un dels més eh, visuals del, del llibre, el que sobretot vaig intentar, i vaig estar intentant a, mentre escrivia, és veure en Joan Rahola també com a, com a ideòleg no? com a pensador, com a persona també que estructura el partit a les comarques de Girona com a persona que reflexiona al voltant de l'actualitat política a cada moment i per tant com a persona que crea discurs abans dèiem no? els articles de la premsa per exemple serien una, una bona mostra i per tant eh, Joan Rahola és una editorial sí, però també Joan Rahola com a pensador, com a ideòleg com a persona doncs, que reflexiona al voltant del país i això Eh, ho continua fent i jo que ho continuarà fent perquè en els moments actuals també també ho reclamen per tant són aquests, són aquests valors els valors que ja dèiem abans no? d'esquerra els valors republicans, valors catalanistes eh, independentistes que fan que Zorrola doncs, sigui eh, i això ja aniré acabant sigui un exemple, sigui doncs una persona referencial en aquest conjunt generacional no? per tant parlem de Zorrola sí però estem parlant com parlem d'ell de tot un conjunt Eh, generacional de persones que els republicans doncs es van eh, il·lusionar perquè veien que realment doncs, el, el país podia funcionar que podien anar endavant que hi havia no?, una proposta de justícia social de progrés i una generació doncs, que van veure estroncada aquesta felicitat per la guerra civil que van haver d'anar al front, que van haver d'anar a l'exili aquesta generació doncs, que van haver de reprendre el país doncs, de les cendres eh, en què havia quedat i per tant parlem del Raola però parlem al mateix temps de la generació i parlem d'aquest conjunt de gent que a la transició doncs, van pensar que realment eh, l'Estat podia canviar, que podíem fer una cosa diferent i que han vist en aquests 35 anys doncs, eh, l'Estat espanyol doncs, continua igual que, que abans. No? I per tant és també aquesta generació de gent que en els darrers anys ja estan veient com potser els seus somnis poden començar convertir-se en una realitat més tangible no? estem parlant de la gent que s'està motivant doncs la via catalana la gent que està sortint al carrer la gent que va votar el 9 de novembre estem parlant de la generació de gent que per fi després de tants anys doncs eh, segurament el, el futur que tots esperem doncs eh, els podrà per fi no?, recobrar aquest somriure que, que havien vist a, a l'època republicana i per tant jo crec que ja per per acabar segurament el 24 de maig i el 27 de setembre serà el meu moment també per fer un bon homenatge a Angelo Rahola i per fer un bon homenatge també a aquest conjunt nacional. Per tant, moltes gràcies, jo ho aquí i endavant amb tot. Moltíssimes gràcies, Francesc, per aquesta... L Explicació tan intensa que ens has fet vibrar i que llegirem també atentament i amb molt, de, amb molt de ple. Passo la paraula a continuació perquè ens faci la col·lenda de, de l'acte el president de la Fundació Josep Irla, Josep Puguet davant president. Moltes gràcies Cristina eh, Tres coses em toca concloure La primera cosa estem en, en realitat en la presentació llibre que és un homenatge l'homenatge al Josep Eh, per la seva trajectòria i fidelitat doncs, a les idees eh, democràtiques republicanes i catalanistes acompanyat a la família per tant primer tot hem de felicitar-lo amb ell i eh, a tota la família que l'acompanya eh, jo no havia vist allò fins avui per això perdoneu que alguns moments ja estava escoltant en un orell i en un altre mirava eh? i bueno, jo fullejava algunes coses que <coughs> desconeixia Penso que en Raola i una mica l'anissà de Rahola, seria bastant un prototipus de, molt representatiu d'un tipus de, de, de sector social català que explicaria una mica la, la història de Catalunya. Estem parlant de una persona d'una formació professional important i de classe mitjana, que probablement, si s'hi va un altre circumstàncies, podria perfectament ser, ideològicament, tendir cap reposicions conservadores però en canvi aquí tenim una classe mitjana i, i professional que degut precisament les resarrels catalanistes i democràtiques doncs ha tombat sempre a la banda del progrés de la democràcia i de la república i crec que seria un prototipus d'aquest tipus de, de gent que és el que fa que en moments determinats Catalunya eh, puguin ajuntar-se aquestes capes mitjanes les capes més o més desafavorides i juntes eh, maldar treballar per un futur de progrés compartit el segon element del prototipus jo crec que també és evident que ell participa a la guerra i a l'exili torna i Esquerra Republicana era el partit majoritari als anys 30 i a vegades es diu home i després com és que va desaparèixer o quasi desaparèixer a l'interior i ha molta gent a l'exili doncs perquè Esquerra vulgui ara un partit de masses, democràtic, de gent radicalment democràtica, però de formes moderades. De pau, de seny, de moderació. I és òbvi que una situació dictatorial no és favorable per la gent que és de pau i de moderació. I, per tant, molta gent va optar per la resistència callada i individual amb els seus treballs, amb les seves feines, amb les seves activitats culturals. En canvi, possiblement formacions més radicals i lògicament era propi que la dictadura tingués més capacitat organitzativa, més disciplina, més organitzat, més jeràrquics, i per tant es va produir un cert parèntesis durant la dictadura on l'hegemonia que havia sigut d'Esquerra Republicana durant la república va passar en mans de les noves emergents forces marxistes que en les que s'organitzaven d'aquesta forma clandestina d'una forma potser més eficaç. Per tant, hi ha hagut més prototipos de la molta massa de la, de la base electoral de l'esquerra republicana que la que no estava a l'exili doncs ho va viure en no un cert exili interior en les seves tasques para polítiques que no directament polítiques. En tot cas, la seva mà... Que a veure, jo sóc enginyer també, en fi, un cantor, i l'altra banda m'ha agradat veure que havia fabricat els primers mapes muts. Perquè jo que també soc de la branca d'història i ja n'havia fet molts. Un pla de noves muts m'agrada molt la geografia els teire, i els mapes històrics téien dissesgues. Per tant alguns que ja tenen una certa edat eh, que aquestes editorials ens marquen la nostra didàctica escolar dels primers anys. No encantatàve primer pers com a parèntesis que ja anècdota personal. Eh, per tant primer tot ens doncs, homenatge, felicitats i escoltes 95 que han pu de fernos quatre més. Eh? La segona partida és la d'agraïments primer els que han, han fet el llibre, òbviament al Francesc Marco els que ens acompanyen avui a la taula, tant a la Cristina que forma part de la Fundació com el Pere Bosch, com el Bert l'home del control rigorós de les edicions, en Pep Ball sempre el peu del canó fent el que cali eh? però sempre controlant el rigor i l'alt nivell de, de les publicacions ho dic sense he de Marc Andreu, tota la medalla de les publicacions de la Fundació i la, de les millors de les fundacions polítiques de Catalunya i eh, òbviament aquest, això ha escrut d'una beca de diputació que en el cas no doncs, sé si ha representat però en el cas també òbviament és de lògica, felicitat reconeixer doncs, eh, eh, la participació de la diputació en la subvenció que ha permès aquesta beca per elaborar aquesta aquesta aquell llibre. Tenir quasi, quasi 100 anys, com doncs, els que té un segle, com els que té Roa, està que estava la meva tendència del meu historiador, néixer el 18, és a dir, en Primera Guerra Mundial, que ens porta immediatament a un canvi en el mapa europeu. Neixen desenes de nous estats i quan ell té dos o tres anys, neixen desenes de nous estats. El president America Wilson per primera vegada des de la banda del capitalisme liberal defensa el dret a la determinació dels pobles en el mateix moment que la banda comunista que estava emergent l'Eni defensa el dret a la determinació dels pobles en versió comunista estem parlant de 19 20 eh? viu en primera línia de front ho he també dit la prova de la segona Guerra mundial que és la guerra civil conseqüència de la qual és un món dividit en dos blocs, guerra freda, que ens ha arrossegat fins pràcticament finals del segle XX. En tant, té eh? dictadures fortes, feixistes, com espanyola, suportada per les democràcies occidentals, gran desengany per republicans catalans, gran desengany, sembla que s'al·lega, no sé si és del 25 any, no sé quant, o 50, no recordo què, de Churchill. Churchill, d'Anglaterra, un cop ens va deixar tirats. I a l'altra banda, els integradors comunistes, que els que hem cregut i fins i tot hem militat en organitzacions d'aquest estil, eh, francament, doncs, eh, després s'ha anat demostrant que allò era una dictadura implacable, tan més implacable que la feixista, i per tant, una gran decepció també per la gent d'esquerres i popular han significat aquests anys dels finals de la, de la, del segle XX hi ha una transició ja de com a, a, a, a política activa una transició cara ara veiem cap de no quants anys eh? estem parlant estem al 2015 començar a les 35 76, com la mala transició que van fer ja portat tot sa mare, és a dir, un cul de sac un cul de i una marxa darrere, una involució però ja em parlaré una mica més i eh, finalment doncs està vivint per goig de tots i per veig la revolució democràtica que ha llegat aquest país fa dos o anys, i que culminarem no en dubteu norma no sé quan, però culminarem per tant, tot un segle eh, contempla la seva vida d'importants canvis polítics, socials, econòmics al món i a Catalunya i el tercer punt uns breus comentaris sobre el per què la Fundació Igla fa aquesta tasca de edició de llibres a la memòria perquè aquesta és memòria lliva però és memòria ja històrica la Fundació també fa no només es dediquem al tema del passat eh, fa llibres i fa publicacions de debat del futur, de cap on anem l'Europa que ens espera, el món la sostenibilitat són temes d'actualitat eh? és possible continuar creixent com havíem crescut segur que no, però això encara els polítics un poc eh, haurem de canviar formes de vida etc. Eh? debats d'aquest estil pensant però hi ha una part important que és el passat i el passat, un partit que té ja tants anys d'història, el partit de Gà de Catalunya en té molt de pesat i eh, quan tens tan pesat hi ha de tot hi ha capítols dolents i capítols bons grans errors i grans encerres i no es tracta de margar perquè dels errors també s'aprèn i dels encerres es tracta de millorar-los a cada futur per tant el primer que té la memòria de bo és aquesta capacitat d'editar els errors que s'han comès i millorar els encens que hem tingut al passat Ja un segon element eh, és un deure que tenim els nostres avantpassats, siguin avis o pares alguns d'ells són vos, que van viure a vegades situacions per descomptat molt més complicades que les que tenim ara i a vegades ens queixem i és un deure a menys de recordar aquestes vivències i la seva resistència ara, que està de moda diríem resiliència Eh, a aquestes situacions tan complicades que els va tocar viure és un deure però a vegada crec que també és un dret que tenen els nostres fills els nostres nets de conèixer això per no perdre el fil el fil de la història que en el cas de Catalunya eh, i per part d'una fundació com l'Illa diríem que és un fil roig de la història en tercer lloc Eh, penso que la història dels de republicans és una obvietat eh? si no la promovem nosaltres no la promou ningú hi ha una premisa i no recordo qui la dir perquè ja la comparteixo la història l'escriuen els guanyadors i aquí a l'estat espanyol el franquisme va sortir indemne de fet el franquisme està viu però cal que us ho digui una mica més per tant, encara ara és impressionant veure com surten tongades de pseudohistoriadors revisionistes que qüestionen tota la república i posen en dubte que el franquisme fos una dictadura sagnant. Com si fos una opareta que ens va passar per davant, moda meu. Graciós. Això és el que et mina, si mires mitjans espanyols de premsa i certs mitjans acadèmics ben finançat segurament per aquesta fundació Faya Salengista eh? que controla la política espanyola per tant primer com que la història la marca dels guanyadors tenim un primer problema els grans guanyadors d'Espanya són els franquistes i també en la democràcia encara però nosaltres tenim una segona pega ho he dit abans és a dir, constat-ho durant la resistència antifranquista Esquerra va quedar dissolta no t'ho vol explicar el per què per la composició de força democràtica de masses, per què va ser la més reprimida juntament amb la CNT i per tant va quedar del mare, i per l'estil mateix del partit que va ser difícil governar-se les noves promocions entre les quals m'incloque jo mateix que començar política allà a poca sortir ja amb la marca del, del marxisme però els partits dominants del marxisme, tots sabem quins era Pejuc, i més tard en part el Partit Socialista, que són els que controlaven de fer l'oposició democràtica i han tingut una hegemonia molt forta els primers de la democràcia. Conseqüència d'això, la major part dels estudis històrics universitaris es fan sobre els temes que importen a les forces hegemòriques a dintre també del marc democràtic o sigui, que dintre dels perdedors també hi ha uns que són més guanyadors i d'altres són més perdedors conclusió torno a diu el que m'ho ha dit Esquerra Republicana toca ajudar a fer de la història de nosaltres perquè ningú ens la fa per nosaltres quan tenim una llarga trajectòria de les més llargues del país en debat i en lluita democràtica i pels drets socials i última consideració de parlo eh, ho deia abans la història serveix per no repetir errors. Estem en una nova transició democràtica. La del 75 va ser una estafa. Jo que ara ja molts ho diuen. que Aquella època deien pocs. Guadalupe Barrera com a representant polític, el xinerari del Senat, i alguns que estaven militant a l'extrema esquerra de llibrement nacional, i després veuen que va a l'esquerra republicana. Però una minoria. La majoria i una part de la gent de bona fe eh? ens van fer creure que el pacte constitucional era una garantia per avançar en els drets democràtics i els drets nacionals. Ho van fer creure a la massa. I això explica per què Catalunya va ser el lloc de l'Estat amb més vots favorables a la Constitució. Ho hem arribat a pagar cada, això. Aquesta innocència conduïda per una part dels dirigents polítics de la transició catalana. I ens ha portat el cul de sac, ens ha portat això. Perquè com que allò va ser un pacte a la baixa, on es van renunciar a la claus, ho explicaven Samon Roca Junyant, que ara comencen a parlar del que passava allà, l'article 8 va ser redactat pels militars, que estaven en una, en una habitació al costat dels que redactaven la Constitució, els van portar en paper i diu això, i van signar. L'article 8, que és el de les autonomies. I encara escrit d'una manera que s'ha pogut interpretar com s'ha vist finalment en contra de nosaltres, de l'altre oberta. Doncs bé, una Constitució feta sota, sota el soroll dels sabres eh, és la que i sense ruptura, que és el que defensava quan estava a l'oposició, va permetre que únic cas a Europa, cas a Europa i quasi, si m'apureu, de transicions democràtiques de Sud-amèrica o d'Àfrica on la força hegemònica en l'època dictatorial surt indemna després de la transició indemne, jo no estic demanant que ningú vaja a la presó ningú jo almenys el demano però almenys, com a Sud-àfrica i en altres llocs ha impassat per jurats de eh, no sé com deia en Sud-àfrica, de la memòria històrica eh? perdó? ció de, de, de la veritat, de la gràcies Gemma, que els inhabilitessin moralment o si figi tot políticament per exercir cares polítics. Jo com vanconsr tenir els marders que hi va haver aquí quan hi havia el govern d'esquerra nacional, nacional doncs, any 2003, tots ja, tot aquestsboliics i va haver com que higué l'nars es vacar. i venien periodistes europeus que no tenien el que passava i llavors per situar-nos t'explico si era alemany li, li deia l'alemany i si era o francès o italià és molt fàcil la comparació. vostè s'imagina alemany eh? governant l'Holanda Baviera un exministre d'Aquila aquí el tenim Fraga eh? o vostè s'imagina senyor italià governant doncs, la llum verdilla doncs, el ministre Mussolini o amb un francès un ministre de Peteng eh, que no, alguns els van afusir allà i tot jo no demano això, però aquesta classe es que van quedar inhabilitats amb clar obscur, perquè tots sabem eh, que els canvis de regim hi ha gent que es resitua sempre però és clar, si a sobre no hi ha una voluntat política pactada de fer net, si més no grosment, passa el que ha passat que els successors del franquisme ens estan donant lliçons de democràcia als que hem estat demòcrates de i utilitzen una constitució ambigua que vam aprovar per majoria per, de fet, anar enrere, han trencat el pacte constituent i estan buidant de contingut els drets democràtics els drets socials i els drets nacionals per tant, no és veritat que aquests que manen siguin immobilistes no, no, no aquests que maran han fet una involució reaccionària per tornar a la situació previa a l'anterior transició. Per tant, que dic, la memòria, i també la memòria de Rahola, ha de servir per no repetir els errors. Moltes gràcies. Volem parlar-nos aquí, no? Sí, doncs va, som-hi. Jo em els que haig de donar gràcies en aquest moment tan actiu a mi. No solament els que ens interessat el que he seguit en el transport de l'autobatat del meu llibre, el que he vingut a punt d'acte de dia. Seria una llista debilíssima perquè, si em seguit, no hauria fet ni un part. Pertant, a punt d'aquestes no s'ha pogut conèixer-vos d'altres que he seguit fent una publicació. A la puntació de la tecla han provat la altra donació que han provat a Cristina Alcina, patrona de la Fundació, que ha cuidat per els membres de l'Ostombrer es Gròsia. Una escola d'agraïment de d'en Francisco Almarco Palau, que tant s'ha interessat a qualquer nit i es posar-lo amb una esparat de cintes de mirant-me, que fa un llibre altra mena agradable de dir-li. Per exemple aquest, que molts no moments he passats han lluitat junts per la donada de llibertat de Catalunya, gràcies a la gent de la nova formada per començar-les amb els drets obert de estar i per a vos passant una nit a catarca. Finalment, agraïm profund a vosaltres, amics, que avui sou aquí a la presentació del llibre. Jo vol dir a mi algunes coses de la veritat. Jo haig de dir que una de les coses que és la meva generació perquè ja som tota no van tenir jugadors. Un jugador és la font de riquesa dels dels països. Un jugador que és un és és un inversor és ridona. per les és no els i dels països. I aquesta minesia tan magnífica no sé anul·lada i anul·lada per una humilitat que es van aixecar desfint tota aquesta alegria que tenia la nostra llumatut una llumatut plena que va va fer la Generalitat de Catalunya en pocs anys perquè aquella Generalitat que avui encara se'n parla era una Generalitat que tenia solament una, dos o tres anys de, de vida perquè el 31 o 36 encara s'ha de descomptar dos anys d'un bien i negre. Per tant, com vivia i com volen treballar amb tan pocs anys per deixar un que avui encara hi som. Aquella llei, jo recordo ara ah, en aquell moment, que ens se m'empleixen els ús de llàgrimes, quan em recordo el Macià i el Joan Comim i els companys, del Palau de la Generalitat cridant i jo des de la plaça de la Zerjauna cridant a foliós, visca Catalunya, visca Catalunya doncs tot això va ser no creat en un moment per uns senyors que es van aixecar justament contra Catalunya perquè no saps que fos per per la comunista la seva finalitat va ser la modalitat de Catalunya i el net no s'ha dit però, els que ho hem viscut i ho hem vist, els que hem viscut tota aquesta desènia voldria avui, com en estem, adevat a de vosaltres, amics, que tant us aprecio i fer tant menys a ajudar a arribar a fer alguna de les coses que he intentat portar a terme. Gràcies, amics, gràcies d'haver vingut avui i recordo ara amb els meus tot un historial enorme que començen a trobar comença la cronofica de la passa del Saint Germain crisi de guí dia i es estava de trigueres i començar a monitorar el temps. Gràcies